Вона стогнала і дивилась на мене. Я був останнім, кого вона бачила у своєму цьому житті. І вона це розуміла. Я бачив. Вона розуміла, що я остання людина, яку запам'ятає. Тому дивилась на мене з усіх сил. Така гарна. Люди навколо кричали по допомогу. Ми тушились. дехто навіть плакав. Мами забирали з місця пригоди малих дітей. А я нічого не відчував страшного. Мені лише було її шкода, бо вона така молода і така гарна, і добра, напевно, бо її очі були добрі, дуже великі і добрі. Я тисі її руку, але дівчина не відчувала того тиску. Коров витікала з неї, як із поросяти, і я не міг нічого зробити. Її біла сорочка стала червоною. Я розтімнув гудзик, щоб їй легше в останнє дихалось. На шиї дівчина мала велику брунату родимку. Якусь неприродну, але гарну. Я думав, що маю щось їй сказати. Щось таке, що сказали би її, її рідні. Люди, які її люблять, але нічого не міг придумати. Все виглядало таким дурним і непотрібним. Єдине, що спало на думку, не бійся. Але вона не боялась. Навпаки, в якийсь момент мені здалося, що вона радіє. Бо я би радів на її місці. Я ветеринар. Я все життя лікував тварин. І іноді, коли вже не було іншого виходу, Просипляв їх, дуже багатьох, котів, псів, хом'яків, морських свинок, але найчастіше – псів. Я не дуже вірю в Бога, хоча хотів би. Я ні в що не вірю, нічого не чекаю. В мене немає дітей, і, напевно, тому я так кажу. Якби мав дітей, то хотів би, щоб Бог був. А так, мені якось однаково. Мені однаково і до Бога, і до людей. Нічого нового від людей не чекаю. Знаю їх як облуплених. Вони гірко побивались, коли я змушений був присипляти їхніх псів і котів. Мені було смішно. Чого ви побиваєтесь, думав я, завтра підете на базар або в магазин, або до якихось знайомих, і придбаєте собі нову звірину, яка буде лизати вам руки, буде давати себе гладити і любитиме вас. Любов тварин найбезкорисливіша, і її найлегше здобути. Для цього треба просто годувати. Тварин без сумніву легше любити. Легше, ніж людей. Наступного дня після автомобільної аварії до мене прийшли батьки тієї дівчини. Не знаю, як вони мене знайшли, бо я не залишав нікому своєї адреси. Нікому навіть не казав, хто я. Коли карета швидкої допомоги приїхала і забрала дівчину, я пішов собі в магазин, бо, власне, саме до магазину я тоді йшов, коли все трапилось. Батьки прийшли до мене і сказали, «Ми батьки тієї дівчини, яку вчора збив автомобіль недалеко від вашого будинку». Я навіть не знав, що на це відповісти. Ну, батьки-то батьки, добре, але що ви хочете від мене? Дівчина померла, я нічого не міг зробити. Я боявся, що мама дівчини зараз почне мені дорікати, мовляв, я лікар, міг якось усі допомогти, чому я ніякий не допоміг і всяке таке. Але я не лікар, я ветеринар. А ветеринари не справжні лікарі, так само, як тварини, не справжні люди. Зайдіть, будь ласка, сказав я тим батькам. Вони ще зовсім були молоді. Мама розпухла від плачу, батько залишався стриманим, але якимось аж почорніли. «Ми тільки на хвилинку, ви не переживаєте?» – сказала жінка. «Так, так, прошу, можете й довше, я зараз не зайняти, я на пенсії». Не знаю, на що я сказала таке дурне. «Ну що, я на пенсії? Хіба це має зараз якесь значення і хіба взагалі має?» «Може, хочете якогось чаю або кави?» – спитав я. Але жінка відразу відмовила за обох. Батько весь час мовчав. За весь візит не сказав жодного слова. Напевно, ця дружина потягнула його до мене, а він не хотів. Чоловіки взагалі менш емоційні. З усіх людей я все таки більше люблю чоловіків. Ви просто останній, хто був з нею, сказала жінка і почала беззвучно плакати. Може, вона щось сказала вам? Що небудь? Може, щось сказала вам. «Боже, що ви з мене хочете?» – думав я. «Дайте мені спокій». Нічого вона не казала, вона просто померла. Її збив автомобіль, розтрощив їй голову. Розумієте, розтрощив череп, її вже неможливо було врятувати. І нічого вона би не змогла сказати, жодного слова, навіть якби хотіла. Хоча навряд чи перед смертю хочеться говорити. Це вам не чергу в магазині, де нудно і хочеться говорити. Перед смертю не нудно. І що ви хочете?» Що ви собі думаєте, що перед смертю вона просила передати, що любить вас, своїх батьків? Це ви собі думаєте? Що вона сказала, ковтаючи літру власної крові?